Прокидався і думав, ну що-то ти тут отримав, га? Там у вогненому пеклі війни хоч щось відбувалося. А що ти маєш зараз? Глуху зимову ніч, де навіть собака не гавкне. Дурнуваті балачки в крамниці, про працюнув на кондикорум і політику Горбачова. Самотні зарбо наприкінці ливади. А може рідню? який я не був потрібен. Я не хотів повертатися у Союз. Може, згодом я би не вернувся в мусульманство, може навіть виїхав би у Штати, приставши до людей з Чорної Пантери, або в Японію чи на Філіппіни. Звісно, я би вдалося роздобути паспорт. Я ніколи не повернувся б у цю величезну безглузду державу. Петрофіни сім літ Афганістану, це було забагато навіть для моєї психіки. Під кінець останнього року я помітив, що потроху починаю з'їжджати з глузду. Якесь чорне далке почуття, що росло й росло всі ці роки, тепер сягнуло граничної межі і перетворилося в тяжку грудомаху, кривавий згусток болю і несамовитої люті. Крім того, мені почали снитися сни. Вони снилися щоночі, і це було таке, наче тобі з механічною упертістю крутять той самий фільм. Найгірше ж було те, що це видиво, на позір просто й банальне, мало містичний відтінок. Я бачив чітко і виразно Садок, біля хати, сірі вишні і стежка веде з городу. Нікого нема, ні на городі, ні на подвір'ї, ні по-між вишнями. Тільки вода біжить у берегах. Біжить та й біжить, як завжди. А я, повиснувши між небом і землею, дивлюсь на все те. Тільки дивлюсь, тільки холону в сивому просторі, тільки звисаю з неба так близько, що мені видно кожну гіллячку на вишнях, кожнісіньку п'ять землі і кожну стеблину в городі. І це було все. «Це було все. Я хапався зі сну, і мене обливав циганський піт. Господи, як мені хотілося додому на Україну. Ностальгія, чи як це називається у розумних людей. Але я покинув табір у Бадабері і перейшов кордон, і сливе ще два місяці тинявся в горах раз по разу, стряючи у перестрілки з муджагідами» а то й просто місцевими племенами, котрі влаштували на мене справжнісінькі лови. На дворі вже чорнів старий вечір. На годиннику було пів до п'ятої. Я підвівся і, перечепившись об Більбонського, ледь не заорав носом. Собайло розлівся від газової плити аж до порога, з й витягши лапи, грубі та довгі, наче дрова. Будити його було марною справою. «Мертві бджоли не годуть», – подумав я. І, вдягаючи куртку, мимохідь згадав, яким малим та мізерним купив його рік на базарі. Люди добрі, хто міг подумати, що цей недолугий цуцичок виростав з деревеного собацюру. Худів чотири живої ваги, і як він вставав на задні лапи, то його життєрадісна кудла та пика опинялася на рівні з моїм лицем. Темперамент цієї потвори був невгомовний, вона цілими днями вешталася обістям, ловила й роздирала котів і загалом була пострахом для всенького кутка. Ну, за те ліпшого товариства годі було і бажати. А певне подумав я, а певне, а що треба людині, коли вона має геть усе? А то, щоб було до кого забалакати, та щоб ніхто не заважав. Та й годі. Я відкотив двері гаража і спинився, замислено дивлячись углиб. Звісно, до міста можна було їхати і у своєму щоденному авто. Ще два роки тому, коли замовлень було до дітчої мами, а інфляція допіру набирала обертів, мені вдалося придбати новісінького БМВ. І задурно причому. Але заявлятися на місце контакту. В рідкісній і примітній інфоінному було б глупство. Для роботи я тримав щістку. Оперативне авто обладнане